чітко і тільки про діло, яке часом не кожному кинуться у вічі. Але яке, командир знав неодмінно, знадобиться командуванню фронту чи ставці Верховного Головнокомандування? Хоча б згадати недавнє повідомлення від 3 травня, яке приніс август від дядечка Едуарда Робертовича. Вище офіцерство угруповання «Курлунд» наважилось навіть проголосувати у відповідь на третю пропозицію маршала Говорова капітулювати, здатись у полон військам Ленінградського фронту. Хто б міг подумати, що фрицівські генерали та вміючі голосувати, а не лише козиряти і стукати за каблуками, явай. Але ж треба, щоб отак поділилися голоси. 18 генералів за капітуляцію і 18 проти, тобто забій з військами маршала Говорова до кінця. І 18-м був сам командуючий групою військ генерал-лейтенант від піхоти Гільберт, який тільки не отримав від намісника уже загиблого Гітлера, гроз адмірала Деніца чим генерал-полковника. Звичайно ж, Гільберт вирішив подякувати гроз адміралу за вищий чин і війна в котлі проти Червоної армії тривала. В останні дні генерал-полковник Гільберт підписував десятки наказів про нагородження солдатів і офіцерів передової лінії фронту Рицарськими хрестами. День у день по радіо Німецьке Верховне Командування ввеличало курлянських бійців героями Німеччини, а їхній фронт фортецею, цитаделлю, хвилерізом на Східно-Німецькому фронті і закликала готуватись уже до Сьомої битви за Курляндію. Генерал Гільберт вранці 7 травня навіть дав наказ 16-й армії до останньої можливості втримувати позиції Кандова Салус, в тилу яких діяли розвідники Кудрявого та й не лише німецьке радіо. У Ліепаї радіостанція Ласовці вела передачі, розпочинаючи їх піснею, що стало, мов би, гімном найматів. «Отступають небосводи, книзу клоняться трава, в бой ідуть за взводом зводи добровольців із Роа». А мені часом бачиться, що серед тих, хто співав ласовську пісню, був і мамонько кродив. Йому таки ще раз пощастило. Він вислизнув живим з того запекло бою на річці Абаві. Травень 45-го розпочався грозами на фронті. Від Тукумса до Ліепаї гуркотіло і стогоніло щодня. Війська Ленградського фронту вели наступальні дії, Аби не дати противникам ніяких умов для масової евакуації. Полонені німецькі солдати, не наче змовившись, говорили, що їхні дивізії хочуть евакуювати на захід у зону наступу англоамериканських армій. Грози на початку травня завжди радують хлібороба, грози у травні на врожай та мучі хвилювання прислухались до громовиння і ми. Прислухалися, придивлялися і надіялись. А от воякий загонів СД, межакети поліція зустрічали громовицю на Королянському фронті з переляком і відчаєм. Не так давно ще самоупевнені, під час пияцтва навіть хоробрий, межакети мов побиті пси поопускали хвости, боязко озираючись сюди-туди. Вони вже були неспроможні діяти проти нас, як восени, як взимку чи на провесні. Тим часом радянські іли і бомбардувальники П-2 шухали над шосейними дорогами, бомбували мости і скупчення військ фашистів. Мені доводилось по кілька разів щодня виходити в ефір з повідомленнями блискавка і відповідати на запитання свого командування. Від такої роботи і на душі травнево.